الله الرحمن الرحيم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ياقو ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن النسا قال حدثنا فه مولى عبد الله ابن عمره عبد ابن عمر ان عمر قال يا ايها الناس لا روایات مطلق روايات ذكرت والتفصيل ما في الشويه الشيخ يباركني بي السلام كم طريقه باندي دا غزم مکه مفتوح سره عمل کړو باقي <laughs> هو خبردارمو چې نبی عليه السلام خو ول يهود ته حكم کړو چې وزي هو بیا پڑھیر لجا جاته او سوال او پمننه نبی عليه السلام ته ځه ری وکړه سوال وکړو همغ پری دلته همغه زمیندارکو او تاسې درکو نبی عليه السلام سره پلیسول هکړو وا او دی وی دیو چې مې شبدل کني سمر دمو اورښوا هغه وخته پورې مې بیا موږ ته صبحا نو مرز الا درمو په دور کې دی بیا نو مروي خلکونه بیره سلام او مرضي يهود خبر سره کوله پدې شي مونږ وبوباس دی لري ځشه او من کان له مال نشا چې کوم مالی علي هل حق نه درسي دیوس شي ان دی يهود سره چې قسمه مالای او يا مقسم دالك يهود تيويك كتاسو سمالي لأغمال سا خارسوالي يكوسكي يديوكي عزة تاسوباسم فإني مخرج يهودا زوستنكر يهوديا كنانشو يمشتلون لنا قال حدثنا سليمان مزاود المحري قال حدثنا إن واحد أخباء قال أخبرني أسامة النزيل <تصفيق> اللجي اناتي منا بي لازمي مرا قرلم حق پیغمبر صاحب يہو دا حدیث عبد الله بن مرز نقل لکه اخی بر پتا شو سوال کو ی حدود نه بیر اسلامنا چ برقرار بي دیو دره په دې شرط چې و عمل <سؤال> کوي پنيمه دا رسنا چی راوځي د دین نو اول <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم اویر روکم تاسو برقرار پردم الزارې ک پبانندې فیپ کېې بر ک خوماشي نه چې زمونږ سرومره خوښې همیشه نه نورې او پهې باندې او که جووری به تسی می دی شي حال سومان پهڅو میې خیبر د نیم د خیبر نه مقصد دې دا دی چې تاسو و پرون چې نیم خیبر نه بیا د سرسلام تقسیم کړی او نیمپاتې نو کماخه برچ پاتيو ا د غيبه امادن حاصل شو نهوري سبت نیما اوتو پر شبا د رمضان نیما چوا اغه په محتاجانو باندې تقسیمې دیش د دې نه د تقسیمې دا څه محتاج محتاجو باندې مصرف کې دیش او استونه بي السلام کومس دقدره بیت المال توبت لن المال کې مداثو خومس پنګیر السلام یو طرف تکو نورو تقسیمولو او ساري په باندې او نبی عليه السلام اتمام كل امراتين طعام او هرې زنانه ته خپل بيانونه حدا خومس تمئه وت وسق سل وسق كجري او مكي سوتر شوي و وسق من شعير او 20 وسق د اوربش هم کله اراده او عمر د استر اليهود یرا مولے کو ازواج النبی علیہ السلام تا نہ من احب من کنا خلاصو چی استاد نو خوی اندا خبر اقسم لها نقلا اذا تقسیم كم لغیر بارک جری بخرسها فاطکل لغی متوصل وسق یعنی دل یو چ کما هی ثواب برکی نبی علیہ السلام دل یو د پارا خپل جون کې مختصر کردو د مرن پسام تریو دا پارا آغوا نوی مر رضی اللہ اترانا ہو سرکاری بد آگین اگرانی کیدن نو ازواج موتو حرات پری گرو جستاو دا ارچا سره سمره ایسرا اجی سمره مدن کئی خومنگ بسل و سقی بس اگرزو دا باگی دور کو یکونو لها نوی بدد د بی دا پارا اصلوها د دغه غا اصل د دغه غ رزمکه او دغه یو با ومن ذرعه د فصل نم مزرعه خرسی 20 وسق دغکرواندا د عټکل د شلو وسق فعنا دې ته مونغو او کړه چا خو هي انوذ الی لها فی الخمس چمون جدا کو ردی د پارا غچ په خمس کې رسی کما ولکسن دې اکلې یو قضیا تی نک سل وسق کجری او شلو و سقا داني, داني او كالدين زياده و كميه انفحلنا اذا امونغو تابغامه لغلب نروز تراوية تنو كالدين بازي بيبيانو او يو خبر احتيارك لو بازو بل او یو او الحدثنا داود بن موازم قائل حدثنا محمد په جنا کړي نبی عليه السلام د خیبر غزا کړوا دا او ایمان پتا کړوا په زور مياقي دي هغه راجه مشهور دی حدیث چې خالص ان را راو تاسو دا بحث شوهي چې باز روایتونو تون کې سلهان را دي باز کې ان را دي باز کې سلحان ان وطن دور را دي اختلاف د علما او تاسو سره په اړه تقسیم کړه <تصحة> ونبیل اسلام خیبر دوه سین نیم د خپل حوادیس او حاجت نیم په درميان د مسلمانانو دی تقسیم کړه غریب ومن کی پاتیش څنګه باندې دهواره مخې شو د کنه شو ټول خیبر 33 سیهام 18 سیهام شو 18 پری د نوایبو او حاجت لپاره اچھا نقاله قد سنه الذين قال قد سنه مخارجه سليمانه يحيي الداعين امر شريكني بالقال ما قال ورنذ قد قام عندنا ما هي ورقم على 33 من جماعه كل 100000 فادني فاري او جمع کړو هر څو ميا ته سامن صله سي ابتداي کنين د غيره پاره د خپلو حوادثو و ما ينزل به او سجيبانه بي اسلام راز لب ميلمان يا يو خبر بلا خبر اتول دنیا غم فکر ميلمانه غير راتله الو تيحت و الپتيبت و ما وحيذا معهما ندا کمه ايثو وتش نبي الرسول الله والسلام ذل مختص کړي وا داوتي حوام او بوا دا زموږه موندلي او اګه چ ملحقو د دې دوهونو سره او ما اویز او اګه چ ملحق شو او ما هما پر دې دوهونو سره دې زموږه کتاب ته خواري ګنن دېږي نیمه او نورو سره یې سرهغه علي شوی او او دې دا کړه بل نغیر تقسیم کرو په در محن مسلمان دا کم آئی سوا دا شرق و نتاعا او کم چې دوانو سره نیز دیو او سحم دا نبی علیہ السلاة والسلام کم آئی سجی نبی علیہ السلام تقسیم کرو باکی خومس امو کنا پا خومس کی دا نبی علیہ السلام چی کم آئی سحم رسیدرے ہو حلی کتاز پیگئی کم آئی سجی نبی السلام تقسیم کرو و دا غیس امو خمسې سره په کوم کې نبی السلام تاسوعنه خمس الرحمه اغه چې ځمکې کم ځای کې وو سامه چې موله هکوره ده شق او نتایز سره کې نبی السلام اغه چې سهم د غانمین وی ناغم پدغه طرف کې دې شق او نتایز کم فشق <تصفيق> <سم> <تصفيق> كم جاري ثم ملحق ها وبينا لحدنا اخويتين لحدنا ثم نشاهد ان شهادنا ده حديث كم دا خبر دا مسلمانانی سب خبر دا سهام المسلمانا النبي او د درکل <سؤال> یو نیم د پارا د مسلمانانو او تقسیم د پارا نه لې ما ينوبهم د اخص د پارا چواقعي کې نبي رسول الله تک کارونو د مسلمانانو او د حوادثو د مسلمانانو یا حضرت نبی صلی الله علیه چې کله غالب شو خیبر بانی تقسیم کړو پشپک دیش سهام باندې هر سهام جمع کړو سل سهام نو دبار د نبیلی اسلام د مسلمانونو دبار نیمه غینا او دغه کله ونیم باقی لمن پار دا چانه زره بی إنا غريذ لو بنبي عليه السلام منو فوذ وقطنوا والامور دو قارون نو نو اي بيننا صدا عادي صدا خلقنا ح فذي قال حدثنا محمد بن التيمي الامامي قال حدثنا يحيى بن حطان قال حدثنا سريمان بن بلال عن يحيى الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا عليه كبرت قامت تتوت له قربتان يا حديث وعلی رسول الله صلی اللہ علیہ د دې مين وکاله دار کله وشو تعالی کله مهربانی وکړه په نبی اسلام د خیبر په تقسیم خو 34 سهمه ور جمن من ور نو جدیه مسلمانانو د فارنیمه تل سهمه او جم کول هر سام 100 صحیح دی النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام امری کې لري سره ان یوو هغه ننتخ سیل فریته او نبی له زمزان د پاره پرخوځه د پاره سره د امیت المال او کومه یزې د نبی د تقسیم کولو د ګیره السلام د دیوسره پای کې وایي لهو کا سامي هاري ان ايو د پاره د نبی له السلام د پاره سره د د یو پیسې او جدا کولو نبی له السلام سامان د تله سه چغ نیم خیبر جوړی د هواددي سخپل دپاره او کم سووک چې به ناازیرې دل په اسلام سب چې نظیرې دل په اسلام د کار د مسلمانه اوس غ چې نوبییر اسلام نو تقسیم کړه او پریخی وه د نوزیو دپاره د نوبو دپارهګمه ه سوه نو چې وتی تیح کوتیبه او سلی او د دې توابه فلمه صارت الاموال بهری نبی سره کله چې مال نه در نه پیغمبر پلاس کې شو مسلمانان لم يكن لهم عمان نو لد یل پار سوکارګر او زمیداران چې دې کی فایده کړې تان کار دونه راوخت نبی اسلام يهود نو سه معامل وکړه چې تاسو مداره کار کوي او کما والدین چر اوته نو نیم استاسو نیم بدل موږ یي قال حدثنا محمد بن يقات قال حدثنا ابن وكان مجيش البول الخمس مياد فيهم ثلاث ميات الفارس الفارس الفارس تحمين واط الراج يسحمين تحديث مخيطة رشوية جهات ولي قال حدثنا حسين وعلي قال حدثنا يحيا قال حدثنا يحيا يا من قال حدثنا عزيزا يرقهم محمد من صاق وزهري وعبد الله بن نجيب وقب وقب وقب ورد محمد بن مسلمة قالوا بكهد بكهد من الله خيبر فتحصلوا فتألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلماء بادی اولاد عبد الله ابن ابي بكر او نه ثقات دي وې چې باقیات شوه باقی مانده ته اهل خیبر نه لدينا مراد د غوثيه او صلی علیه وسلم فتحثنوا دغه طرفه خلاق کلابن شو بيدې مطالبه او د الله پیغمبر نه چې محفوظ کی د دیونی او او صیره هم اوی زاد کې د جګ نه نویر <تصفيق> سرسلام دغ وکړه کوک دېخې بر والله نوواور دې در هلی پهده کوو نو په نهنظرلوالهې ځې که غوم نه شو په می سره دي په د جګ او سلیتا تهوم تن کېښ نو د پار د نبییر سرسلام خاصه خاص یا انہو لم یو جف علیہ بی خیل زکا شان دادے چی نو چل اول نبی او نو خان کانت کی ضمیر چا تراجیرے بازیوی خیبر تراجیرے سوال لازی چې خیبر خو نبی علیہ السلام تقسیم کڑے ہو جواب دارے چی خیبر تولنا باقیت باقیتون تی مراد چی کم نبی اسلام نو تقسیم کړی او خاص غاره 4.2 تنکاند کی زمیر پدک تراجه دا پدک د نبیر اسلام د پار ټول خاصه پادیش خیبر نو خیبر نیم تقسیم شوی او ټول نو خاص ندی سره یوبل سلام د فقیگی هغه سوالدار دي چې ورسره ل चले نجف علیه می خير لری څې برکو خيل او ریکاب چري درې جنگ شيو کڼو نو چې پدک ترایې شنه دغه سوالم ته ځو کنه خې برتي واغې شې پدک ګڼ دا څې برکو بارې کمزاده چې یعنی دزې پورا سنگ نور جنگورو کې تکلیف او مشقته نو په دې کې په اغنداز شوې لکه څنګه چې بری نظرو کې نو شي نه پوه کړه قد قت راجي قال ير به ترش واه قال حدثنا محمد بن يحيى بن طارق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زويهر بن عامر بن زهري قال سيدنا النبي <تصفيق> يخبره <تصفيق> ان رسول الله صلى الله بعض الخيرات وتنقال بالوديه دي حديث كلالتي بعض الخيرات وتنطاشوا معلوم شو بعضي صلحان قربت هي حديث كلالي قد غري امام التوحيدي قد غري دا غري امامي به خير قروني رسو قال ابو داود و قوریال الحارث ابن مسکین و انا شاہدون اخباركم ابن واهم قال حدثن مالک ان امن شعب ان خیب ارکان بعض وعنوطن پڑی کتاب کی بدا حارث ابن مسکین چرازی امام ابو داود لدنچ حدیث نقلقیون دع ترکیبی اختیار کرنچ قوریال الحارث ابن مسکین و انا شاہدون دېمانه دا دا چې په هاري چې باندې تلاوت کې دوه قرات کې دوه او پداه مقبا نزهم حاضرهم نباكي اخرت کې دا ویل شو تاسو ته خبر در کوم د ابن وهبنا چا ویلو ماته حديث بین کړه مالک اني بشهاب دسي خدا یو اشکال رضی چی امام ابو داو سیب داستی ترزوری اختیاری بباره که بازی وی چی دا حاریس ابن مسکین چو نو دا امام نیسایی سی با مدرس رداغ وانتی که ماماله کئی چا غم کار رضیر اصانه ذکر کئی اپنی نو وینو خلق وي. چی حارسی بن نسکین دی امام نه نخباو نو پا دیو جبان دی امام نیسایی بچر تک پت سی غلی اوانتی که ناس دو مخامخ بچران دیو تقاریدو نم بیار داخل <سؤال> قدایو دیانتو چا ترتیب حدیث را رسولی بیان کرنید نم ممکن دی چی امام بوداو نم خبای دیو دیو تک پتیو زیکی که دا او دائی امکان ہوئی که همشتا آم د روايت امام ابو داوود او د حارث بن مسكين اور د لر له نو چون کی د باقاعده د سره د تلميذ په شکه نه سنېګل خدایتي اتفاقا راغلي نو پدی او ځوان دي رې ذکر کوي نو په دې ترته ذکر کوي باقاعده ځان یې ريجستره دا په کې نور حقي خطا الله تعلمني چيلي و سمغ سد ان غيبر كانه باذه عن و بعض سلن باذه عن و باذه سلن او كتب اكثر عن او فيه سلون سبقي سلاوا هو مالك توي ذو دغويدا ابن وهب كلا كتبه دا اوې ارذونه ارذو خیبر تر خیبر یو زمکوا وهي 40000 عزب او 4000 کجوري کجورو ونی وی پرې کوته وکي دمروی نو پانور کې وسمروی دیوژن وی لیکې دلت خیبر دا یو ډیر راضیم احمدانی زو داینه پس مسلمانانو ته ډیر سہولت دنیا په اعتبار سره شوه چې په ختم شوه قال حتى سنايا بنواحد قال أخضر نيون وصنعين وشهادين قال بن غنين إن رسول الله عليه وسلم اكترها خير وعند القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلائب بعد القتال قال بن غنين رسول الله ما ترسل كنبيه صلى الله عليه وسلم فتقرعوا خبر عن وطن بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلائب اوناظل کړی اوک چې او نا شو چې ن د نه په جتنې وندې په دقیستان نهیر اسلامي چې شو خو بیاروس دی او سوالی مننت که د می اسلام پري اوس د مظاهیر اشکال شو چې بعض روتونو کې راځ سلححانه او عنواتن نه او بعض کې سیب سانه او بعضې کې صبان بعض مجوود کې ت تیب بار کې دا نه شوي ده چې خبرتن پ او پکه مر اوایا ته چې سبحان الله غل د صلحینا الصلحینا له مراد د الصلحینا اغه الصلح مراد د لغوي اعتبار سره هغه د <سؤال> چې چې باځي کتان <سؤال> را جنگ وشو نو باقي او اوس را جنگ ونه شو دوی ته دیو دو مبارک <سؤال> وو کو چې شړی او بیا او منتو په برقرار پازې پات شو د الصلح مراد دا. اگر صلحانه مراد شح حصول دی بغیر د جنگ نشوي وي رحي قال حد امل السلام خمد استله و خيبر د نا بي تقسيم قربعه من داب اچاج دي حاضر او سوق دي دی غايبو د اهلي حديبي عليهم دي بيګی چې کوم خلقونه د غره پد موثوقي غایبونه بعض اغه کسونو د پاره هم هیڅ څر زو ديوا مخکې وزي کې تاسو لسترې وي چې غایبینو کې اغه خلق کوم چې د حبشې نارغلی جعفر بن مول ملګری په هغه موران ح دې قال حدثنا احمد بن محمد قال حمو د یانونو راغله لور اقلا خبره دا ما خبر دا عمر زله وترنه هو خبره دا چې چرته دروست نو مسلمانانو غم زما سنوي نو ما به نه پتا کولای یو کریم مگر ما به تقسیمول د سنج نبی له تقسیم کړم دا په موقبه عمر ده هو یو چې د باج صحابه کرامو شدید مطالبه وا یا کومه لاسې په تاشین دا تقسیم اول وکړ دي عمر زه غواړم تقسیم اولی دا غید او جنان د بازی صاحب کرامو ته عمر زه هم کوم کې ډیره سختی جوړه شو نه دا خبره اورته وکړه او دا یو ډیر بهترین راي و د عمر زه هم وري ک تقسیم شوې دا زمکي بياده غانیمین په ملک را دي رس مسلمانانو په کیسره د میراث منور خلقو باب ما جاء في خبر مكه قال حدثنا احمر بن نبي شبه قال حدثنا يحيى بن اد قال حدثنا ابن ادريس ابن ادريس باب ما جاء في خبر مكه في باب كي مسنيب و دبط هي متالق كما روايته ندي او مسنيب اخوال غته د مکی واره کی یو دا خبره استرافي چې مکه ان وطن پته شو د جمهور وی چې دا ان وطن پته شو دغه چې نبی رسول <سؤال> الله باقیدہ په وجړ کړه اصلي هيوړی وا جګې تیاری کړی وا دبیر خبره دا په قوره شروع راغله او هغه جګ پونه کړی شو امام شافعی وايي سلطان فتح شوه دا جمهور و مکہ ان وطن فتح شوه دا بیر دی اهل پریبانی برقراره ته شوه دی شوه دی د وجیت چتواری نشانه مکینه او د تقدس دینه او جمهور را چې امام ته اختیار دی کم از مکہ فتح کیږي دا تقسیمای او برقرار برقرارې الحوثي امامي شافيتي بنشكال رضي داګه ما ستاسو ویلې چې کمالا انوتن فتاش دغه تقسیم لازم ده نوما ما تقسیم راشو نو کې بل لاره اختیار کړل چې دا انوتن نه پتا شو صلح نه شو صلح پتا تقسیم خوندل لازم دي امامي شافيتي به دا خبره چې دا ما مکه داو شيره خراجي پرونتاست ویلې شو کیا طریقه قضا کوي دا خراج دي شي لکه چې دا ون وطن پتا شو تقسیم شو نه در او کومه مکه چې ان وطن پتا شي او تقسیم شي نه سي اله په دې خبر شو کومه نو تقسیم شو لکه د مکه دا شاند او چتوالي په تقدس په وجه او پر دې وجه چې دا د ټول مسلمانانو یو مرکز دی نو دا مشرکر شي در خراج یې نه کړی درته پد حدا مکی پاتم کال الهجرت باندې شوه ساري پورا تفصيل تاسو بوخاري کې مهمه ني او صورت النثر کې درسونه کوم وای دلتي ام سباږي روایتونه اخري مستنیف قضاغي سره وضاحت کوي اول روایت کې اختصار د 2 كيلو وړي تفصيل لکې د ربیع النبی <سؤال> االسلم په کاله فتح مکی را غرت عباس بن عبد المطلب راو سرت عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب دا ابو سفیان بن حرب چې د قریش سردارو قطر دغه ته پوری پکو پورو نو سلمان شپ مره زهران مقام کې نبیری االسلام ورته وی د عباس نو نبی االسلام ته وی اې دا پیغمبر ابو سفیان یې وسړی دی د ماشریره واخله ګچرت ته لپاره سمه شریو وګرځه نبی دې درامه ټیکنه سوچ چې داسې شکر دا بوڅو پیاند نه کوي امانی د یو کس د موقام څخه او دا چې باندې په دروازه خوله ته په امانی البته دا گاج یا حرم ته سوبلړه دا که تی اچانک ولې ميدان تر راوتون ابا سړی ان غاديان یان بیا په مقارلم د پیغمبر صلی الله رسول الله او په رسوله کې کوم شریعت نه اور مسلمانان د سره ډیر نامو ناسیبو او پریشانکلو مسلمانات او نبی علیه سلامو الله اللہ بس اللہ رو بسیبو او لالہ نترابنو تصدیو سوری فتحم نازل شو مرزا حران مقام کی مرزیانو چراغی نبی علیه سلامو ارتا سورت حلستو اختبوز قدر فتح نبی علیه سلامو ای آو بس اللہ بگینو مصوو و متخوشی کسکارے کیا بدرال بدرال په اغه سوله دا خبره شئی وه چې قبایل به آزاد وي چې چا سمجغري کی او بنو بکر قبيله چې وا د قريش سمجغري شو او بنو خذا قبيله دا د مسلمانانو سمجغري شو بنو بکر او د بنو خذا قومي کی دښمنی نه خته وشو قريش د سپیر دیم دای خیال وکړي مسلمانان لري لري کته ونلگی نو ده بنو بکر قومه کې وکړلو او دیر په بيدردای سره بنو خزال را قتل کړ تا بنو خزال په <صحة> ملي مشر سالمي امر الخزاعي د یو شاعر سره په مدینه ته لاړ په نبی اسلام مخ ته دردناکه قصیده ویل نبی اسلام خپکړلو نه پاتیدو او ساده راخو او دایوي چې الله قريش زموږ د حاله خبرنه او تیاری شروع کلا رامینځته وبو سپیان راوي خو شهو چورانه خوشوي تدید د عهد نو د خپل نور کور تر راغه ام حبيبه رحم الله چکه نه سنغه پلاره صبر وکړه د بیس تروچته کمياب کی د نبی السلام ستره چته کړي نه یوته ویلور دا بستر چې رښتکه ولې زمانه شان مناصبونه نن دا کمزوري وزغل ټمک نه زړه دې مناصبونه په پلاړه تمونه چې ونه درته انور بستر ده او یلورو داو خدای تر خراب شوی زمانه پس باندې غینه د دې کمډیانو د ټوپ پر لارو طالبانو ولیدو طالبانو وی چې ردا له دښمن راغلي دي او له ستر ټې چا پتورونه نو محمد بکر صدیق ووري طالبانو ته وی چې وردا هو د قریش او مشر دي او د پیغمبر خر دي تاسو د باره کې دا خبرې کوې اقار شو پر رپورت په اسلام نوبي عليه السلام رپورته وګړو په طالبانو نبی عليه السلام او دیش طالبانو مخه پکړی او کدي مخه پکړی نو الله دې مخه پکړی د بیر ترایو طالبانو <سؤال> نه مابیو مندې طالبان خ خلک خو تاسو خ خلک نه یې پازي خلل زغ ځان کې پیدا کېده الله باندې دغه تاسو چل شو حیران شمتو ریکارد پرې بیا هندا بکله یو طرف څخه کروه ترچا دنبیر اسلام سرانه میلا وه اخیر ده علی رضا مو خاطر اور اور ته چورارسته کول <سؤال> په کار داخلو خدمات نه میلای وي هغه ورته وی دي چوکہ چې جمعه ته راشي اعلان وکړي چې لکه کوم مکمل وکړنه په زیاده او پرحالې ها بیا به غنی او بس د ځنو چې کلم ده وخت چلی وکړو مکه ته چرای خلکو ته پوسو وکړو وي څنګه لی وکړو او نه می لا د اخ ور ته داې خبره کار ټ توې په تاې تا ماشوم خندهکر دا خبرې په خبرې په کاري د خوتونونه به کاري ته لا نو کو او د بل سره من تا ته او دا تجر دی پیر را چې بیا دیره روان کولو او ددانان سره یو بل کسم موا بې منی بل تربت نبیانی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کری جرار چپ دس حزار کسانو بانی مشتمیلو دا تیارو کورا روان شو عباس رضی اللہ و تنہو دی مسلمان شو و دس دنیاوی حقوق داغی پوجوانی سارو چکل پوش و چهر قریش و دلوز خلافوکو نبز دی مروت و حجرت مدینی تشوروکو د مولا قابل نبي اسلام سره په زول حري پاکي او يا جګنده بلغه دي کوم مقام جحفا او طيبه پاکي او شو نبي عليه السلام د سحر د شپې په ټیم کې صحابه تو وي چار یو کس د اور مخکبل کې مقام کې چور بل شو دمکی پا خلق بانی او غرط عظیم و شان ناروک کناز جیسی چلی سبای سبا نی دا غیر خمقرر کلو دا بوسو پیانو دا غنو تاوی جی روان جیسی بل طرف دا چکلا عباس رضیان هون دا عظویم لخکر وردو پمرو زهران کی وی کدا پا حال په مکور اللہ خدا مکی والو خیر نشده مگن نبی رضی سلام و خیر واغی صدیت شکو او مکی والا خبر کی جراشی شو ما پیواری کنا ختمی گئی ندی حدیث کی دا بیان دی لما نظرن نبی ایسا بی مر زہران قل عباس قلتو واللہ ایلی انت خلا عباس وی ماوی پا لامی دی قسمی کتا اخیشو دا اللہ پیانبر مکیتا عنوطن مکشد دینا چی دیو را نشی نبی علی اسلام تا او امنو نغواری دادنا انهو لحلاک قرده خوری خوری خوری خوری خوری خوری خوری خور نکینه تن په وحجه رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم اماوی لعلی اجر ذحاج کیږي د سوق حاجت من بیاوم چې لار شي مکیتا او خبر کی هغه درنه په مکان د رسول الله صلی الله علیه و په زیګید نبیل اسلام د ویره اوزی نبیل اسلام ته ځان له امن وغړي دغه نه په ینی لاثیر او ځدی روانم اسمعت الكلام بهته نا ته ماده به کلام اوریدو او د ابو دایل ابن ورقه چې ما اوریدو ته روان دي چې سره وقلت لهم ما يبا حنزل زل بو سوبيان بلكن يرد نغض ما وازب يجانو الفضل قلت نعم خالغ مالك اداكا بيومي اسشلت تاظرع قربان دي زمان لارستان ومور ما اتوه هذا رسول الله نبيل ازامر ارنه زيري هذا عالم ايبان والناس او خلق غبراوش وغيري نيفا ملحيلا چلو ارغوتي پر کې به خلک عباس نو ویلې د ما نرسو سورشو ما دې راځنو اوسو ته کو او صاحب واپس شو چې ما کې خلک خبر کې چې کله شو نو ما وختي بوت له دې د نبی رسولم فاتح نبی اسلام خپل می چې بوت لو نو نبیلی اسلام او سلام روایت په خپله خبرې دی خو مختصر ده چې نبی اسلام او سلام ورته څنګه چللې لاله نسيو برڅوک الهشته انده یغړار وکړه وې خو زه به بچکړې کنه دا غم بګوانه راته نو لا اله الا الله یم نبی ورته وی دا لا پی غمبر يم کنه دې غلې نی نو التی هو خلق وتر پیدا کنه عباس ورته ی زالیمه او ست دې خلق په ختمي کې وای زنده نه وو ویلا محمد رسول قدیمز یو مردا هو وی دی ساتای واه ابات دلته تر نه ورته وی و اذا زکه ته وی دی زما خپل له نو مردا نو پجړاش ته وی چی ستاسو هم ډیر غل خیال ساته او مردا نو د دې جذب خوار بهر هر د مسلمان شو نبی تعالٰی <سؤال> پیغمبر ابو苏فیان او سړی دي چې دا فخر وغخی دلر څه شی وغرځوه او ټیکته په دې وچ څوک د احسان شکر ده ابو苏فیان ته هغه ته امانی چې په ځان په شیخ خپل در قربان کوغه ته امانی څوک چې مسجد په تاسو شوغه امانی فطفرق الناس خلق لا رجداش خپل کورونه او جمعات دې طریقې سره نبی جناب ابو苏فیان ته وی دا د اباس ته ابو苏فیان په وزه کې کین د له خکرو تماشې او کلیچ پیوزه کی که نو؟ یو الاخکر براتلو ابو سبیان تپوس کو دست سبید او تیدا پرنکلوی وی دیولت تاجب دی بیا بل دیزت تاجب بیا بل دیولت تاجب دی آخر کیا او الاخکر آگئی هم تیزا ازم کهیسی تورا کروه ابو سبیان تپوس کو دست سبید او ایدا انسوار دی او او ایدا او ازتار و را را خوڑیر پرتشویره درست مقابلنکی دل غریمت کی سور دوی نو دا گی وجد داو پورا جنگ نو شوید لکه دا مکیه کمیلاری چویدوی یو تی آلا مکویلہ کدا بل اسفل کدا نبی علی السلام و زبیر دا دا آلا مکیه او خالید و ولید د اسفل مکیه او دیو تا دای ہدایتو اتاس <تصف> و سوک نوهی و کمخیت سوک مقابلی جراد دو نو بیب ختمه وید او انصارو تیم دا سویییو چنانچه بازی او باش کسان چه خندق ما مقام کې خالید اید ده اکرمت ابن جهل یا بازی خلقو کی نولو نو خالید اید نوالید دا غسر مقابلوک للا لیکن اگو خپر تنگ نکل مسلمان نا, نا حونیس ایم دا شعیب شو کرزی بن جابری پهری او مشرکین د دولت کسان او دین روایت کی راضی چورې شوبازي کسان انصار ته کېنول د بنی بکر قبلی. دا د هوشل کسان قتل شو او د هوزل قبيله نړی او سلور دا, دا روایت د محمد ابن اساق چکم موثقنی او ذکر کړي نو په دې کې د دې چې مزبور جنگ نو شوه نو مالبه ده کمز نه راغله ذګ په دې کې نو ویچ لا او هي تار حد تنامتون رايما قال حجهنا صلى الله عليه وسلم قال حجهنا و ضابط من الجراح وخالد بن الوليد نو وليو او بازو روایتی که رزید چه ابو عبیده چه وونو دا پا پیدا پیدا خلاق او اغج اصلی حوثنی دا غی او یو ایب و هره اواز کانسوارتا او تیوی تاس بری لرلد شید فلا یشرو پن لکم احد الا انمتمو <متحدث> سر دی نپورتا که تاسی و کس مگر داشتی تاس بیودکوی کسو گو ترود اواز که اواز که اواز که چه پورش پنن نپس نید مانه کوم قوابی تر هو کله نبی اسلام او امن ورکړو نبی اسلام ملي سوګيده شردارته خپل تنغت امن نه چاچا اسله ورته امن نه او قص فكم شران قريش نو د اجر جو کبيته کبا پديوډه کښ قص نبی اسلام ته اپوکو د مقام ابراهيم نه رسته منځو کو د دروازې ګڼه تر پونه د یو راوحات د نګيري څنڅې بیات علی السلام <سؤال> وکړل نور تفصیلات د سیرت کتابونو کې